Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Evo nas i druga džuma, 10. džuz, u trećina danazana. Šta je no prva trećina je oprost, što vidite, al mi smo, pa onda osti po dva Tako ide. Kako ide? Al džuz. Prva trećina Ramazana oprost, druga rahmet, a zračna trećina ono od proslavljeno džehenema. A evo, ulazimo u utrugu vrećinu ili dušavno preći diva Ramazana, sviđutili deveti dan Ramazana. Ovdje je imao suru Teubu. Sura bez bismili. Teuba znači pokajavanje. Kad neko dobe dođe, kad se iznutra pokajaje. A ovo je stak druba, to je tražen i A Teuba je kajavanje. Kad nešto uradiš, pa ti iznutra teško. Ne moraš nikada se pokajiti. Vidi sa nesam kad se pokaje. Jel ste razumeli? Ti sam na sebi na se vidi kad nisi raspolažen, kad ti nešto... Nesam no se vidi, u meni vidiče kad je ja auto tako stavio. Neće dalje, tamo pod elektranije voditi. Nogodne napratne ranke. Svaki najmrši mogu. Ina ilini policajci su da je više da me glava boli da ne mogu dalje. A mi drago kad ima ljudi i Eto, tog čovjeka ne znamo, samo što lihko se zrani, hajde podmjene na ihtar i skloni alkoholne odmah. Moj vražni. I nije ženi pito. to je čudo Božije da je smio reč bujnom na ihtar, a nije ženi Ja se čudim njom svakam u čar, moraš otići nešto redi i je samo što je tako slobodno i odvažao neko bujnu podmjene. Bila je žena sam od mene, nisam ani sam, a valja za onog na ihtar, a ne pita ženi. On je muškarčina. <laughs> Ne smije tu svako, stotinu, <gullu> biljede, jedan i smjera čak a, Pa neka, imamo štače, ali imamo umu. E, dobro idemo na ovu suvorac. Da se malo ja, malo, u sam ja baš tako podjumilo. Pa nisam... <gullu> a kažu ka čovjek nije zdrav, ništa mu nije slatno. Džabati pare, džabati sve kad nisi zdrav. Ono kaže, svet nije zdrav si Roma, nego bolestan kralj. Šta ti vredi što si kralj kad si bolestan? Onda kad si zdrav, imaš da danas poist, reći Alhamdulillah. Kažeš mi imaš sad, sutra. To je ono što ima, ne znam, kuće Saharalu, možda će dostar umrat, pa neće njih njih kod to za Imaš da danas i dobro je. Pa Iza Rekijetno ti etan feth, po tu velku kuru kaže Allah, želeš ono, ikada se borite sa nekom skupinom, budite čvrsti i Allah, ispomenite mnogo da biste se spasili. Znači i u borbi se mora Allah I kad završite namaz, kada kurula, obiš momenti. Pošto sam radio sa planom, to je bila direktna veza. A kad završiš namaz, opet laškom. To ono kad ti dobro negde praškuješ, ideš se Ferića, a ideš ti na Tegerić. Eto, to je to se razumeli. A pa jedno čekaš kad je opet na Tegerić. Ili kad ashkveš s sunom, kad dok se nekad ashkole golu. Ja znam, čuo sam toga ljudi da su se vraćali ponovo da vide da neko drugi došao kod proza. To je ljubav, to je energija, to je ono idali od nje, ideš ideli se sa njom. E to je namaz kada kažeš namaz, ideli misliš polje proti od zikru lako, spomineš alahu. Ono. E to široko je to tema spominjanje Boga. Zašto mi vičemo tako lako kada predamo se alahu? Šta smo razgrješili pa da vičemo Bogu prosto? Što vičemo? Nisi zjani, oniš tako vičeš Bogu prosto hvalio vičeš u prosto, šta oprosti? Pa zato što smo kvaljala, nismo uveze bili dobri. Pa kaže ja, rekna mi Arabi, evo mi s ovom pričala, ko znali smo bi, da ste razumeli. Isto bi trebao reći Curi s kojom izvini izвини djevojko, prosti, ja se s tobom pričala, al ko znam, ti sam bio. Ko ona je kad ne pričao aşkovna, ona Ona zaspala, la, zaspala na na prozoru, hrč. A on dole se raspričao, mislio da je zainteresovan. Jel' se znaje, za navio s Pavom? Sad moram da saim kako je zaljubljena kad je zaspala na prozoru. I je možda bila umorna. Ko zna, prije se radio po Ja sam vladala Eh, znači, vi ćemo zato da nismo bio u dobroj konekciji. Idemo dalje. E, ovdje se govori doslo o borbi. Ova sura je govori puno o borbi. Pa govori tamo sprem konje i sve što imate. Sve što imate kao sultan, pat i kog ko se on pripremio dok kad je Istanbul osvajio. Salahuđine jubi je pripremio se 15 godina da Jerusalim puc oslobodilo. I rekao je, neće se nasmijati dok ne oslobodi Jerusalem. I nije se nasmijelo. I onda kad ga oslobodio, onda se nasmijelo. I rekao sad, ja recula, imam šta da ti kažem. Evo me, oslobodio sam sve to mjesto. Ali 15 god na znači pripremio se, pa jala ovde gori, pripremite. Pa koni koji su zato ili oružje, kako god hoćete, konju, da se spet sam spomnio koni, i njegovo vršenje nužde, njegov vod, sve će jala opisati kao sadako. Ako su koni za zabavu, to je proklestvo. Za čeit. Kao što kad neko drži ščene, radi čeit, ba, pa, svaki dan gubi, brda se vaba. Skoro mi jedno djete priča krepala na stjene, kjer je morao pola tableta i pola. Rekao, nemoj ga više ni nabavljati. Sad prižali i dobro je. Što mora žal za ščene. Plaći djete za ščene. A što se ga, reko država, je eto, nakon, kada si igrao. Evo, znači, ko drži ščene, radi bobija, gubi svaki dan brda se vaba. Crna šena su š Da znate i tu, crna šenada, ekstra su poslumno, znači biti više i ide. A ko drži da će to tako se sasta sa, sa, sa, sa, razumjeti? Mačku drža, tu kuće je ljepota, sunnet Ona je najčišća, čak kaže mačka kad prijede, ko ima brohitis, nek leži pored mačke da, da ona mu čisti zrak. Mačka je čišća životinja od insana, dupla čišća. Njezna pljuvačka je čišća od naše pljuvačke. I zato je Evo Gorere prozvan otcem mačkice, jer je iskružio da je mačka ležala, iskružio onaj džube i um, onda mozano šupi, da ne probudi mačku. Eto, mačka je posebna životina. A šćene, kada te oliže, treba u sedem puta vodom oprati. Tolko je šćene prljava. Drugo je šćene da ti čuva kuću i ovce. To je potrebno. To stoji. To nije problem. Ako ti je kuća na i samoći, čuvaš, drži šćene da ti kuću čuva ili stavla u redu i lovački pasi. Ali šćene zbog čeipa, to je problem. Jedan kad je tio negdje da bude postanar, u, na zapad odtražio za kiriju, tako sve, rekao, koliko imaš kare djece, pita ga ova na zapad. Kare Petrov, kare Nemere. Puno djece, Nemere, kare dosta, to šta će. A jedan se javi ponovo, sam da vidi šta će biti. Petrov šćenadi, more, kaže, samo Nemere Petrov djece. More za Petrov šćenadi, a Nemere za petrov djece. On je nameno, kaže, nadaljeva, kaže, šćenadi da vidimo ono sa štenadima more, ali da mogući ne možeti sa djecu. Nahar, nahar, kaži kad bi štena progovorila, ostali bi i bez posljednjeg jerana. <laughs> kaži oni danas liđu. Evo vidimo, ovdje se govori umjeru pravi alatovi vojskih 20 na prema 200, 100 naprema 1000. Kaže, ako bude 20 marhobjetnih dvjestva, ako vas bude 103 marhobjeta, 51, 20 marhobjetna dvjestva, 20, 20, koliko to ide? Koliko više? Ja. A na Muti je vila jedna najveća čudo, možda jedna mođiza, ne vedam kako bi rekli, kerame se desilo. Tu Halidin velik niz tri su vojskovođe poginuli. A 12 dvanest svega poginuli, devet vojnika i tri vojskovođa. Koliko je tu sad Umir vojskovođa, jedan, na svaka kad, tre vojnika, jedan je vojsko poginul. Znači, od tri, tri hiljade boraca na moti, tamo u jednom mjestu, kad su s kršćanima se boravili. Dvjesto je bilo kršana, a vama tri hiljada musim I nisu izgubili biti. A nisu mi povijedao, ali nisu izgubili. Dvjesto hiljada i tri hiljada. Evo to je zabilježila istorija. Halid je neku prašnu stvorio s vojskom, tako da si misli, Bog zna koliko ima. To je jedini mojskođa koji nikad nije bitke izgubio. i ni privelio. I nije bilo na tijelu ožika mjesta, nije bilo ranjen. A kaže, umirem kod deva. Umirem kod deva na postari, a je smrt. Tražuje smrt na lahom kultu, a nima umar. Jer ne mraš ti pogledniti ti hoćeš, nego Allah određeva. Eto, to je bio jedan. Božsvođa koji kao mušlik nije bitke gubio, jer je na uputu pobjede dok nije pribio primio islam. Ovde se govori odrecani od mušljika. Mušljici su neđes, Allah je nazivano nečestoću. I kaže, Allah je poslanik sa određu od mušljika. Ibrahim je se morao odreći svog o Jere je mušrik, jere. Je Kipalo buka. I nema veze što ste pametni, neki ko hoće. Nema pravo ni da moli za njih, ni oprašte im I traži, ne grešta. Traže, ne traže, njima nema opraštanja. Mušrici. Dači, to je evo Abbas otkuye i kako kazuje, posle ove hodni kad je Mekka slogađena, ja trebano nesti harame ha. Nema ništa da se pribržavaju Mekke Arame. Ina nema mušliku na ne, đanjet, na đanjet, se čuje šta na đanjet. Na džan se mušlika Allah nazva neće svoj čumi. Allah i tako zove ja neću tu vas. Nema da se primi čumi, meši dur hanama. Dalje kaže, e, ako su vam vaše očevi, vaše žene, vaša apostelja, vaša trgovina, vaši stanovi, draži od Allah i poslanika i borbeni na njegovom putu čekaj talahu kasno. Znači, bilo šta da ti draži od Allah njegov poslanika, Čekaj kaznu Bogu, majte na mene je strah, gdje mi, ali nadamo se mi Allahovi milosti, ali je strašno, kad vidiš da nam je sve ured priči, nego Allaho zadvojstvo. I otac, i mati, i žena, i djeca, i trgovina, sve nekako ispred Allah na zadnjem mjestu, ali eto, mi se nadamo, borimo, nisu svi, ajte bako zastrašujući kao ova što je u ovoj. Čak nemojte uzmatni svoje sinove ni svoje braću ni svoje oćelen za prijatelja ko voli više kufer od vjerovanja. Nači imaš oca ne voli kufer. Nemoj ga za prijatelja uzmati. Kečra, a se sva nje, Kečra va, ta sam kas pilu pečeni, reč, reče znači ali samo ne boj se, ne, ne boj se, nego ne žalosti se. Ava reče samo, ni reko ne boj se. Zašto? Ti su radio što je dosta bi nemoj se sa žalosti, što god da bude, dobre. je. u životu kad ti nešto uradiš ono što si mogo, i onda niš nemaš sad šta puno žaliti kad si uradio što je da. Imo Imao si otca i matina uradio što da. do toga. Uradio sa djecom, sa ženom što je do toga, prema komšana, pa, pa ne, pogineš, kog, umriješ. Nećeš sad puno obrižati savjest i E to je ono, nemoj se žalosti. Ali ako nisi uradio, pa ti onda žao otca i matine, žalost djece, žalosti žene, kad žena umri, kar joj, treba se biti bolji, dješka joj će umrat. Znači, sad se žališ, ali dedok još Ne mojde budi dobar. Budi ti dobar zbog do sebe pa da ne bi se puno žalostio ušta koda se desi. Zato je već Anovoj s se žalostiti. Ostavio si Aliju da dati njemom mjetak muširika koji se držali kod njega. Svi su od hrdu ti zadnji ideš, sve pripremio sam terim, sve su radio i nemoj da se žalostiš. E, ovde se govori kome se daje zekijan u surika Pa se spominje oni koji su na ovom islamska zajednica, bjednici, miskini, fukara, oni čiji srce treba podobiti za islama kojima je tako. Ko da kad mu dađeš para da će zovoliti islam koji se kupljaju zekijak, zarobljenici, dužnici. Znate da se čuje koji je dužan mora zekijak dati, koji dobro dužan, koji je zarobljen, zatvoren. I oni koji su na ovom putu putnih, kad neki putlje postane i daje spara, pa mu dađeš što da mora dalje potovrati. To su kategorije kojima se daje zekat i to su ulaze islamska zajednica koja je proglasila ovdje da mi smo dužni pa u njoj instituciji davati zekajat jer je ona institucija, mi nismo institucija. Sad mi pita na porci, moram dati za džamiju kupovu nešto pa kada moram tu biti zekajat. Pa ne džamiju, da, džamiju davati zekajat, moraš instituciju dati. A ona mi gdje li dalje dan će dati za džamiju i tako za mnoho. Ne može tako znači, moraš da Organizovano, zekat je porci i on ide pes ono kako bi rekli, po pravilu službi, ne mere po Čeifu, nego po ps nači Znači, zekija se po ps a sadaka mora ići po Čeifu. Jer se sad razumljeno, hajde tako definišemo. Sadaka mora po Čeifu, ono po tih skontaši idem dati a žekija ide po ps -o. Kako je rečeno? Pa nekako, oni odgovaraju i su rekli, ima tri vrsta sirotinje, kada već tražimo sirotinje, kada tražimo, koja je sirotinja? Znate li li tri vrsta sirotinje? Po hladini su Ko ima dana star uče trećarat nije sirotnija. Ne mora sutra nimati. Znači, ko ne ima krva nad glavom, znači on je baš pomoć. Njemu se mora, on je prava sirotnija. Da li, ko nije u redu u mozgu i ko ne prehodati, ko je nepokritan, to su sirotnije. Ali država i to je, ja vjerujem, kod ima nekoga ko nije dobro u i država daje. Država daje ništa iz pokrita, čak na kući na njega. Zato objav ako skonto, možda narovi sam kuzanin tu sna siguri par nekoliko stvari kako kući da. Pođeš računat, ni vid ima ko traži, objavio gdje pomoze, a baš. Nije sve ni baš kako se priča. Alako bi naći nekoga, inse bio bude sad sadakuma. Za kratku sam kuzajis. Za kvante pores. Evo da zaključavamo Vjernice su prijeti jednim drugima, a monafici su jedni drugima, znači i oni su jedni drugima. E, oni naređuju zlo, a obraćaju dobro, a vjernice naređuju dobro, a obraćaju od zlo. Znači, suprat, monafici naređuju zlo, a obraćaju od dobro. I, kaže, oni, kad bi bilo rečeno da idu u borbu, govorili bi, kuće te vruće, Allah kare kul nami harra, reći džehennemska varta je vruće i 70 puta je Žeša nebova dinališka, tako vadi Isuslovi. Pa zato kao i plaćite i pravite se da plaćite, jer stanovnici vatri plaču suze im te teku kao potaci. O strahoti dženevom, ne da pripadamo, ali dženevim takav kakav je. Pa jedan, kad je molio slunoć Allaha Đeršanovu, uklanju na kraju kaže, jete Arabi, ne znam, stig me ikat dženet, ne znam, da sam za dženeta, dajte, bar spasi me se hennem a Fabiarek vodan a Salas Hacsova, se hennem Aminjarski.